Și dacă, și dacă ramuri bat în geam Și se cu tremuri propii, E ca minte să te am și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncui luminându-l, E ca durerea mea s Înseninându-mi gândul Și dacă norii deși se duc De ies în luciu luna E ca minte să-mi aduc De tine întotdeauna